música, ya comenzamos a segunda hora, estemos a nuestra correspondiente um, Luguesa. Vamos a la. Va, pues vámonos a Fernanda, vamos a saludar a nuestra amiga Fernanda. Muy buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Armando. <risa> ¿Cómo estáis? Bueno, Bienvenida. Muchas gracias. <risa> <ven>. <risa> Non tamén como a ti, porque aí ti sempre disfrutas non somente do, do espazo, sino tamén mm, mm, do deporte eh, bueno. eh, e de doutras saídas que teño entendido que fixetes últimamente. Pues pois, sí, sí, si claro, ahora hai que aproveitar que se pode xa. alegro muitísimo e e, e, e, e comezar a a pues pois iso pasen saír por aí tamén, non? Agradecémosche muitísimo, de verdade, Fernanda que teñas este esas delicasa conosco para poder darlle aos nosos ointes un pouquiño de de coñecemento das cousas que pasan por aí nos Ancares. Eh, non outras cousas que te, tamén disfrutas delas. Por certo, eh, estabas facendo algo interesante mm, no Facebook solicitando que a xente participara con alguna reivindicación do IES, non? Si, sí, estamos rematando, pois, pues, iso que son as as reivindicacións e... Eh, bueno, non queríamos, pois, pues, facer eh, uns vídeos, mm. nos que pois, pues, eso se poidan aportar, pois, a xente poidan demostrar o seu apoio e de feito, bueno, estamos a... pendente de montalo apoiar, eh, pois, xa unha mostra, sí, porque tamén non sei se Osvaldo digo, se si o mm. coñeceis es que é un unhomorista que bueno, que fai monólogos sí. eh, eh, tamén é guionista de teatro que estudo aquí no is de Becerrea sí. apoio tamén con vídeo que, que próximamente vamos a apoñer Osvaldo e de aquí da, da zona de Becerrea, de Cervantes mm -hmm. sí, sí, sí, sí E, bueno, hai moitos sketchs na TVA sí, que Seguro que, que quizás O poder en... Tende ten esa moita xente implicada, non? hasta A Sociedade Deportiva BCRA Apoiando o IES eh, bueno, Si, sí, a, a idea é exactamente Que esa pancarta que temos feita Pois pues, facela viaxeira uh -huh. eh, Xa temos descolgado Non? De forma que apoiamos pues, Ir deixando a distintas asociacións de toda a comarca Sí. Que se fagan unha foto de apoio Esa é uh -huh. outra mostra que queremos tamén facer Por iso, esa foto que tibía Xulio Da Sociedade Deportiva de Ferrea non? Claro, claro Que é o equipo de fútbol de aquí Que sí. en categoría absoluta Estivo a piques de ascender de categoría uh -huh. Que ten moito mérito Porque to, a maior parte dos xogadores En este momento Son rapaces locales moinos viños de e bueno que que están aí xogando a un nivel pois pues, bastante alto. E iso que temos a un rapaz que Ruci lle chamamos, que está xogando na Sarriana, que estamos a ver se se se volve, que é un rapaz de moito nivel, que xo, incluso tipo a desgracia de pois pues, ter unha lesión, pero uh -huh. estivo aí nas categorías xogando en División do Norcas, categoría juvenil do Lugo. o mosa que temos aquí moi vos. Eh, xa aproveitando, non? Hombre, claro. Eh, eh, Fazer eh, propaganda do deporte local. Moi ben, Galegos, hai que falar do de, de, de un que se non non se non se coñece. No, do, do que non se fala, como dicimos nós, que non se. Exactamente, non, que se, que non, se, non se fala, non se. Eh? Non se coñece. No, no, no no <ríe> muitísimo, de verdade. Verdad. Non, deixa, non deixamos nada de sin falar, non. Bueno, que que moitísimas sí. grazas por participar conosco e por facernos, bueno, pois eh, máis agradable a nosa participa a nosa colaboración uh -huh. cultural galega pois coa túa correspondencia. Pois sí. eh, mira, si, eh e mira, se queredes vosconto, non Sabes disqueioxe bueno inaugura se. Estivemos a piques de ver si podíamos ir, pero bueno, queda pa outro día. Sí. O labirinto máis grande de, de, de Galicia. De Galicia, si, sí, en Coruña, non? Sí. Non aldea da, da, da Coruña, un, sí. non bueno, aldea, non, concello da Coruña, mián mm. de la Maior. A mián bueno, lembrei me que, que tamén eh non sen se incite hemos falado, penso que que eu non De que aquí no Cebreiro En pleno camino francés Un uh -huh. kilómetro Pois hai unha canadiense Que se chama Lori Denet uh -huh. de Que fixou un, un labirinto O sea que se chama O xardín tranquilo de Quiet Garden Como ten el anunciado non E que en na aldea de, de Alagúa en o cebreiro. Uh -huh. Non sei se te desoído sí, sí. falar. Sí, bueno, si eu tiño eh, eh, vaya, tiño oído falar dela e de ver o letrero para ir aí ese mismo aí ese mismo. Sí, é, sí. Como, é como é aldea. Pois pues, é como un aldea, si, sí, pero até en feito con vos. Sí. Con, buxo. Bo, buxo, boj, bueno, con ela que o que nos chamamos Xuxo. Xuxo, sí sí, sí, sí, sí. sí. E dice que quería posimitar pues, o laberinto da Catedral de Chartres uh -huh. ¿no? uh -huh. y bueno, pues veo de Canadá E eh, eh, quedou aquí E non sen si vos tuveste de so eh, Ocasión de ir velo Ten 21 metros de diámetro, que bastante Porque 21 uh -huh. metros de diámetro Faixe, sí. faixe Ocasio que é unha pista de baloncesto De diámetro Interesante Circular uh -huh. y Y bueno, eh pues non sei se, se... moi interesante, moi interesante, ademais que con, con madeira noble, é dicir con, con un producto, o sí. sea, un, un árbre ou arbusto, non sei se árbre ou arbusto, é un árbre bastante é, é autóctono, pero é un é un árbore, pois bastante duro que precisamente eh se basa o tebreiro a miras neses donde hai, onde hai un depós con parte de todo o cachivache. Uh -huh. Non cachivaxe, non xoi a recordos o que queiras E no tebreiro tamén hai os paus Como en Villafranca do Bierzo Pois hai os paus de buxo Tamén son un pouco máis caros uh -huh. Xa, non, bueno, é unha manteira que... Sí, sí. A parte que non sen non se usa máis para peches Porque aquí actualmente están como a xente Coñendo un pouco o vicio de poñer moito árbol desta así tipo conífera importada que, mm -hmm. ah, sí, a verdade é que bastante bueno. Pois pues, eh, bueno, a... que non pega aquí además. Ou por... eh... eh... eh... É porque medra un pouco máis ou máis rápido e tal, eh... pero Me o buxo un... o buxo en é da nosa eh, sí. da natureza galega e ao mesmo tempo poisamos madeira noble porque empregase para facer eh, gaitas. Sí. Sí, eh, o que diste, que medra máis, pero que a xente a veces elles vai das maus, eh? sí. porque medra tanto que, que, que logo xe tira os muros, eh? claro, sí, por ten a ver, uh -huh. es que estar podando e a verdad que non uh -huh. sí. non paga a pena un sí. produt... Árbores estranxeiras non paga pena poñer no, no, aí, porque igual co Eucalipto, ¿no? o sea cousas que... que, que, sí. que mellor... Y... O mellor é o Carballo e o Castiñeiro. As cousas de Galicia, as que son y... autótonas, son... As que, que non tiran as paredes ¿verdad? son os Carballos. Mira que os levan para, como é? Os levan esta para facer o whisky, non? Si sí. Para que se madure e... <risa> <Sí>. <risa> En outros <en> lados Corre <risa> sí, sí. canteanos a más Muy ben, pois pues, eh, o, o asunto que diste Do, do, do labirinto máis eh, digamos, máis grande de Galicia É importante que, que se fagan cousas deste xeito Porque ao mesmo tempo tamén eh, Fai que, que que valoremos Un, bo, un bocadinho máis no, As cousas autóctones As cousas yeah. nosas pero bueno, aparte de que, de ser grande eh, pues parece que también está dedicado a los celtas que también que o, está o inspirado o, o, bueno, chama ese laberinto de Breogán, ¿no? un uh -huh. lugar de ocio aquí. bueno, ya es súper grande que fueron para hacerlo que axuda ou que a inspiración de un, o deseño uh -huh. de unha persona moi recoñecida a nivel mundial, non? Parece sí. que vai ser que, que é moi grande, máis de 6 kilómetros. Uh -huh. Moi ben, moi ben. Non debe de ser unha coña salir dai, o sea Non. <risa> eh, <risa> Hai que ir cun a, mapa, pa poder sair. que eu veño dunha carreira de orientación, non? estivemos a punto de ir, porque teño un un e co compañeiro que é demasi demasiado demasiado imperativo, ¿no? Sí. quería dicir después da carreira vamos ao labirinto. <risa> te digo, "Ay, para, deixa de outro pa outro día porque". <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, este está inspirado nos petroglifos do Celta. Sí. El, y é difícil porque non é non é fácil normalmente aí non tes mapa, nos vamos a carreira de orientación. Este é es un mapa, este eh, es mapa, ¿no? Claro. Claro. Mapa é que como sabes que, como como xa es do, uh -huh. do sitio, non? Ten pues, unha empresa que eh, parece que o veixo asequible de 5 euros, uh -huh. eh, os, tres, os tre tres euros para os nenos, eh, non sí. ten un horario amplio, vai estar aberto hasta os 12 de outubro, uh -huh. o xa sea que, bueno, que temos tempo todo todo verán. Pues, sí, ten 4.000 árbores... Eh, frantados, eh. Muy bien. Yo percorrido de 2 con km, o sea que Jolín. que bueno, interesante, é como... moi importante darlle coñeceronos os sucesos ese traballo, que por certo está nunha aldea de La Coruña, ¿no? Mm, sí, Vila Vilamayor é, eh, é, é un é un con, con, é un concello pequeno. ¿Como? Concello pequeno. Sí, un... sí, sí. chamase Vilamayor o concello. Sí, que o daron un oschepolade delementisamente. Sí. Ah, pois pues mira, eu xa tamén os coitei cando ía a carreira de orientación na radio. Pois en a Radio Nacional, eh, a nivel nacional, e eh, digo, mira como poñen tamén sí, o, noso, sí, sí. o noso laberinto. sí E sí. bueno, pois pues, eso de, de hoxe, pois pues, está aberto pues, ata o 12 de outubro, co cual é eh, unha visita obrigada, así mm. si vimos. A aparte que a veces sorprenden estes concellos pequenos que non se coñecen. Sí. E aquí sabedes que eh, seguro, seguro nunca estive en Vila Mayor, pero seguro que ten máis que ver que, que, sí, que sí, o laberinto. Sí, sí, me... A máis a mí fixo gracia porque A reporteira tuveron que entrar eh, Ela falando con xente, falando con xente por aquí e por ali Pero tuveron que entrar a rescatala sí. Oiche Eu xingabo unha que lle vai pasar o mismo Porque eh, Bueno, é moito eh? É que é moi difícil orientarse sí, sin mapa, É difícil Porque eu non senti me vale para, para algo mira, hoxe estuve nunha modalidade de orientación que nunca fixera non é que sea nova non, non só é haber moitas e este ano si que hai que é para, para olímpicos é pa xente con algún tipo de discapacidade eh, sí, sí, sí. pois que poida eh, ter acceso a, a carreira sí, sí. entón estaba moi simpática porque normalmente non só que vamos é busca, buscar as pistas que están agochadas que a xuda do mapa uh -huh. por decirlo de alguna maneira non? Uh -huh. pero hoxe non, era ativas polo camiño Ibas, ias iba, encontrando postos E daban un mapa E tiñas a mi, no horizonte Tres localizacións E davancho un mapa, tiñes que decir cal era a boa Ou si era a mala, era como un examen tipo test ¿no <risa> E tiñas que ir dicindo Pois si era a, a B ou a C E vamos un, un, un desastre Cando ves eso dices, bueno, unha cousa é chegar a mirar a ver a ver se ocupias sí, a xente, pero sí, cando tes que demostrar que, que estás orientado é, é difícil, non todos ten... bueno, Pois, que máis, que máis nos dis, algo bueno, cosi... eh, Mira, quería... si sí, tiñamos pendentes de aí de aí 15 días ou así. Que, que non tivemos ocasión de contar, o que sí. tivemos aquí na Ponte do Cruzul, uh -huh. houve unha recreación dun episodio da Batalla de, da Independencia. Ajá, e a verdade é uh -huh. que estivo bastante ben, e a primeira vez que se fai, bueno, sabemos esta Ponte de Cruzul, que temos solicitado que sea Vic, de enterexe cultural, uh -huh. e que aínda non o teñen concedido, pero, pero bueno, aquí nese mismo escenario, pois pues, houve... Eh, Unha recreación dramática con cabalos, xente, pois, pues, cos, cos traxes, os disfraces de soldados franceses, de soldados sí, sí, sí. de aquí uh -huh. de Galicia, non? E recrearon, pois, pues, esa, esas batallas que nas que participaban o exército ingrés do, do mur, e uh -huh. os locales, uh -huh. con unhas formadas de, por xente local, e tamén eh, a, os soldados franceses. Uh -huh. ¿no? uh -huh. E entón, pois, pues, houve unha recreación Con fogo, de fogueo, claro, claro, claro. Cabalos, sí, sí, sí. todas as tropas E, bueno, logo tamén se conta pues, eh, Falando de deso, vos quería comentar De un dun, dunha lenda que hai Sobre mil fusís Que parece que están aquí Agochados, que se pensa Que, que, que querense encontrar, non? E din que son eh, Mil fusís que a xunta general de Galicia Naquela época Lle deu, eh, o que eran as alarmas Chamaban as alarmas a os centros, pois aquí locais de vixianza da Zonte, un pouco de defensa, non? Tropas de defensa, pero que iban por, por concellos ou zonas, que eran a de Torrés abrían Cebreiro, uh -huh. Courel, Cervantes e Terras de Burón, que a comarca de Burón, é esta que nos queda aquí, hacia Fonsagrada, eh? Terras do Eo, non? Chaman que é sí, sí, sí, Burón. Sí, sí, sí, Terras y de Burón, bueno, sí. Pois pues para todos esses, Torés, Cebreiro, Courel, Cervantes e Burón, a Junta General de Galicia, que se chamaba, pois deronlle yes, eh, mil fusiles Ajá. e entón parece ser que hai unha lenda que din que están aí eh, en algún lugar de, de aquí de Cruzul, pois pues que están agochados. Agochados ou enterrados, non? Ou enterrados, co calo dices pois pues, a ver se si se atopan, non? Ajá. Se relacionan un pouco con estas con estas guerras de guerrillas que os locais pois pues, que buscaron aí os os, os franceses. Los franceses, sí. sí. Uh -huh. Muy sí. ben, unha celebración que seguro que a xente disfrutou dela porque además eh, con, con, con ambiente antigo, pois pues, lógicamente estuvo de ser, bueno, con os cavalos eh... e todo eso moi moi ben, seguro. Muy ben, ¿no? oye, pois pues mira, é eh, de época. Claro, claro. estas iniciativas son moi interesantes unha iniciativa hablar, para poder atraer a persoas para para visitar esa zona, claro Y que a xente lle gusta, porque claro. mira, o Arde Lucas tamén empezou así como un pues sí. tamén recrear o que era romanos, castrechos, sí, sí, com a sí, comilona, sí, comilona sí. primero, chamábamos comilón e o tal, pero mira, ao final a xente foi Un gran animándose, animándose e o xe, pois penso que é unha festa de interese é, eh, unha, a, é, o eh, ar de lucos é unha das, das festas, pois, entrañables de lugo, é unha das que lle queitou eh, protagonismo a moitas das outras ben, das, ben. Ó, pois imagínate ti que tivéramos unha festa tamén, de, de, pois, histórica vez, que foi a, ao século XIX a bon, Guerra da, perfecto, da E este, este lugar tan emblemático para nós Que é a Ponte de Cruzul co final nos puxo en comunicación Nos abriu, uh -huh. nos acercou Pois outros, outros lugares Exactamente, Exactamente. Bueno, eh, se si tens alguma cousa máis Venga, eh, senón, hasta a próxima semana, non? Pois sí, oi Nada máis eh, vos comento xa que breviño Desto de que tamén hai outra polémica Con respecto a, de si o a Ponte de Cruzul actualmente ten tres arcos, nun mm. Pero parece ser que un debuxo de que fixera algún militar destes de franceses que tomaban nota, pois o dibuixou con catro. E entón parece ser que se dice que se houve unha voladura, eh, que Ajá. logo se reconstruiu, e tal, e outra lenda que tamén que está un pouco sin aclarar, aunque eu penso que tamén poidera ter sido que simplemente cambiaran o proxecto, o, o principio, sabes? Que que se cambiaran os inicios, quizás, uh -huh. pero, pero bueno, que non se sabe por qué, pero que hai que os primeiro dibuixo que existe nun libro de eh, 1809, pues que dibuixaba a ponte con máis arcos das que ten hoxe. Bueno, pues, que é unha curiosidade. Eh? A parte de curiosidade, algo para poder investigar, eh, cousas que, que, que, por exemplo, os que veñen detrás de nos, que se dediquen a buscar, eh, eh, faga, a buscar. fagan derratar de, de biblioteca e busquen... Si, si, aí xa teñen traballo, entre soparos eh, eh, min fuxos, Parece ser también que aquí vejo donde está Ouro no mur, que parece que también enterraron Ouro. Pues ya ves. Pues Ouro y o Arco Pues sí, pues sí casi un, un trabajo de final de carrera Entretenimiento, sí, sí No sé si quedara <risas> Moitísimas gracias, Fernanda Que bueno, pases pues, un fin de semana Feiticeira. Un abrazo a Igualmente, a todos, Fernanda chao, chao. Vamos chao, a dar con otro bocadillo de música prata é o no teu corazón A CIDADE NO BRASIL